koji, da po nekim znači na nareci, stane svoja krila pod onoga da je ne ispod onoga, ne onoga koji je krenuo slušati ispavsko znanje da bi ga zaštitili od svih neogvodnosti i svega što je ružno i Zato neki naši učenjaci kažu da je jedan od najboljih vidova koje čovjek bude sačuvan od siha šeita i tako ti stvari, da se traži islapsko radi i A zatim, u prošlom putu smo govorili o hadisu koji prinosi <coughs> onak došlo na anglopu koji stoji na je poslani sa svojom da je, je upitak poslanih šta je islanka, rekao je posvjedočenje da nema mogao se povrati na mogao poslanih, povrljenom naziv, dano se hrata, postoje na zanad, povrljeni O tom je, o tom dielu hadisa govorili smo prošli put, Na drugom internetu dan je čovjek je opitao men iman. Šta je to iman? Pa je poslanicam Allah a.s. odgovorio da je sljedeće reči. Da vjeriš obrana u Božje reke, u u objade, u sudni dan i da svišću sudnača je bila hvala. Kreničimo od početka. Vjerovati u Allah Hađanaša. Kažem poslanih samog Allah Hađanaša u jednom diskusiju. A što je hadiskusija? Naime, to, to su riječi Allah Hađanaša koje je poslanih samog Allah Hađanaša prenosio hadisu svojim riječima. Pa kažem, to tako u jednom hadiskusiju da Allah je Allah Hađanaša rekao ko nađe mene, našao je sve. Ako nađe mene, izgubi mislom. Šta se hoći mi rači? ko spozna bađač i poći njega obožaviti, dobio je sve, ne mi ništa više ne Allah je dovoljen svakom i za vredno da Allah bih imira al-ka'afi. Šta znači al-ka'afi? Al-ka'afi znači onaj koji je dovoljen svakome. A vredno da Allah bih al-ka'afi. Šta znači al-ka'afi? Al-ka'afi znači onaj kome svoje potrebe iznosuje na ovom svijetu. Od nema nikdo neće, prenosi se u jednog kajaj, od Da je jednom priliku, pošto je svojim velika vlast, razumije Bož životinja, izvladao u džinjima, vojskama raznim, takv. Dakle, Gospodan uve je mi jedno svoje stvorenje da ja u njegu vodim Kada je njim volio što Kaže, ja bih volio. Jel ja nam dan je ura? I kaže, ovaj dana bih ima potrebe, da u toku na pojede za nauševica. I svaki dan mu daj to. I Sulemane se nami tako uzavljaju, da vam uzavljaju za nauševica. Kada je su došlo sutra rana, Morava pojevao, pola zemlja, pola ostaje. Pitaj da su meni, što si ostavio pola zemlja? Kaži, kad sam na njim odgovarao, kad sam čuo da ti brinješ za mene, ja sam ostavio pola, ako me slučaj ne zaboraviš. A kad se Allah primio za mene, ja sam bilo cijelo, misle se govorio da će zaboraviti, biti zavladan. Sledi će tako. Znači, Allah ta ono čovješ vamo je onaj koji se brine o svim uslovima. I zato naši učenjaci kažu da je najvažniji dio Kur'ana, najplemenitiji i najuzvišeniji naj Allahova imena i osobina. A to ima ja ko puno. I ono matisku koji je Buhari, u svom slučaju postoji na pisani sa Allahom, rekao, i na bihlaji ti se napisane Allah ima z 99 imena, stotino meni jedna, koji ih nauči na pameti ući Kaže u 99 od Allahove imena, ne znači da ima samo toliko, jer kad su učenici povadili Allahove imene s i, i sunuta, dašli su da ima više od 99. Tamo 99 imena je dovoljno za omozak učeneta. Znači, spoznaje Allah na čemu kaos vladara i onoga koju upravljaju je prvi stepen spoznaja lađača. Znači, spoznaje kao stvoretera, vladara i onoga koji je bilo. Zato, recimo, da spoznaje se kosi sa ovom što rade i vladari, koji pišu horoskope, astrolaze one im vjer, po nijomom tom vjerovanju nebeska tijela otiču na ljudski život i upravljaju na samotima ljudskog života, a pa ako se nađu u takvom položaju, bit će tako. Sve su to gluposti koje je čak i akademska zajednica ljudi danas, sremena akademska zajednica osudila, ja je imam članik, jedan koji je par godina izašao, gdje je evropska ta akademska zajednica izdala proglas da astrologiju ne smatru na uko uopće. To je nako neko nadri nauka, kako se. A islami su tako naravno ne priznaje, jer Allah je taj koji upravlja svim. Allah je taj koji upravlja svim bez izuzetka u kosovcu. Dalje da drugih seta ispoznaje Allah činišanom i da čovjek kada prizna da je Allah slavitelj svijeta, i gospodar svega i upravlja svim, da ga obožava i samo njegovati će. I treći step ispoznaje je, ispoznaje Allahovi i je subina i potrašen u skladu, u skladu I još jednom na kraju, u hratkog izlagani te ispoznaji, na diskuciju kojom Alaša kaže, ko mene nađe vaše visne, ko mene izlubio, odnosno ne nađe mu, izlubio isne. Drugo što je psalisao Allahovi i sam spomenuo kao dio imena, to je vjerovanje u velike. Menaci su bića koje je Alač na ženu od svjetlosti i ne imaju muškog i ženskog rada. Ne razmožavaju se, ne jedu i ne piju. To su stvorenja koje je Alač na ženu stvorio sam radi ima jako puno, samo Alač na ženu zna tečernikom broj. I to je svi koji osnovi živi na nebesima. U Moskvimu stojite, jer sam mi se gledava, jer je svema jednu priliku vreta, ali Da li ste čuli ovu škripu? Kaže ovaj poslovnički, nismo. Kaže li nima? Ovo su zaštipala na nebesa. A zaštipala su zato što na nebesima ne ima mjesta koliko može staviti četiri prsta, a da li je na njimog reka. Koji je ili na srećni ili na rukumu ili na kjera. Znači, ima. Gledajci su viče pravlačajno svojoj uzmanjeg njegove pokornosti i oni su uvijek Allahom žena šajmo pravi. No, znači, ja su, su Oni su, oni se pokoravaju u svakoj naredbi i radi samo ono što će se narediti toga. Možda ste nekad čuli ili ne ne čitali priču o Arte Ko odbaš pa čuo za Arte i Vartu? Postoji na kaziranje koje se povlači po nekim knjigama bosanskim o Harutu i o Marutu kao dvojici, posebno od Meleka. Ta priča nije tačna i ona izmišlja. je apsolutno nije tačna, nego Harut i Marut koji se stavljaju u Koranu kao dvojica Meleka su Meleci koji su moraju da Allah želimo zatiče na područje ljude sih. Ali to nije bila nekokornost, Allah želim i to naredi da to uradi kao u iskušeniji vici u starom Babilomu problemu civilizacije. I taj kada će na podgrci nekad spomenuti u starim knjigama, u starom zavetu pa i u novom zavetu, jer naravno tu su nasprek priče, ništa od toga znači nije tačno. U Alvaru što je najboljet zna. Treće što je posljednican glavo reka se to to su Slavna objeve je slovo svakom narodu voli futbolni rad. Svakom narodu je održano slavno poslanika, realistika, slavno. U jednom lištu se da je bilo preko 300 i nešto, oko 360 poslanika, a preko 100 milijana realistika. Ne kao lištu spomenije slavno, slavno, slavno kalisa, ali nije isključeno. Možda nekad jednako dririmo vrima i ovdje na ovim prostorima je bio neki vjerovisniki i poslani koji imaju određene surufe itd. Međutim, u Kortan su spominute četiri velike objave tako su To su Pjela, Zemlomu i Uđivu i Kortan, a spominuti su i listovi koji su objavljali Što se tiče objava, ovdje postoji ja jer ja sam, skoro, kad sam polavio predniti s pedagogije, Ovdje na našim krajima, jedan od profesora na pedagogiji vidi da se ovako vrstim malo, kaže mi nisam čital to od bivate vratu, kaže možna što početati, da je i tako dalje. Naravno, vi su to razpravili s njim, međutim, treba znati jedan mjerski propis u nezastavljanju. Muslima Rani minutno zvonilo da će drugi objave zato što su iskribljene i zato što on ne zna razlučiti što od toga iskribljena što nije i može pasti u zavru. A kao dokaz, to je Hadis koji je izobneženo Rani u svojom da je onda, každa, Su kada su držalo kada su izgledali u svojim terima. Pa jako sam mislim sada, to sam mi utio da se zacrvenio u ulicu, rekao, omedepaza dok za ja još živ. Znači, u smislu, zar to se rade, težko sam ja živ, i te rekao je da, ako bi odlaga, ja i Musa je sada živi ne bi imao izgorao sam da mene zgidi. Znači, jedina lavita objava sada za sve ljudi na svijetu, jeste Koran, i svi su ljudi po tom pitanju da slijedi Koran, a kod priznaje prijašnje objave kao povijeni da su postojene, međutim, jasno navlašava da, da su ljudi iskrenili te objave, što se jasno ti ljudi danas. Dobro. Posle objava kaže to su poslavnice. Vjerovanje u glavne poslavnike. To su ljudi, ljudi hvala, dobili za poslavnico, za objev, I što se tiče prijašnjih poslanika, u njih smo družni samo vjerovati. Ali Mohamed Salva, je celovlava na srbjanju družnosti svijetnih. Pento što je posljednjih to su subida. U to se podrazumijeva sve što će doći narah u Do To znači ispetivanje u kavru. To znači kamurski stisak. Jeste čuo za kamurski stisak? U se spominje da, da će svaki čovjek biti stisnut, međutim kaže ono, vjernik će biti stisnut od strani kabora, kao da ga majka zagadnika da dugo nije vidjela. A nevjernik će biti stisnut tako, da će mu kost i rebra provoći jedno post drugo. Zatim postoji ispit u kaboru, ko ti je gospodar, ko ja ko je poslavnik, te će biti svaki čovjek biti. Sada i postoji kabursko uživanje, odnosno kaburska radnja. E sad, postoji jedno mjesto koje se Mjesto gdje duše boleve do proživljenja. Ne zna se tačno uvijete o mjestu. Ali pa, ovaj, u zadnje vrijeme postoji taj straživanje koja su nađene na velikim mjestima. Ne se da dvele na cijede. U pronalascima ruskih tihla. Onljica, niste da, to je toga toga, toga, toga, toga, toga, toga. ne zna. koji su ima čedenjevnici i ti koji tamo bušio se duboko u zemlji nalizci. I spustali su s ondje unutra, smučeni, da snimaju šta imaju, kako temperatura, ne i ovo, i uhvatili su dole glasa. Tada nisu znao i šta je da. Međutim, sa godnjom upremom su došli nekoliko godina i snimili su dole i pustili Ovaj, što im i sad uspjeru vasati i puhvalno se čuju vaso i ja pustio ovo stojimo kod kaže pa ono ima svakakve jezike zaista ljudi vrišnji na skeptinu nekakve jezike ljudski vasovi koji se čuju A, to možete i sad ima intervju sa tim čovjekom <coughs> ruskim naučnikom i čovjek kaže Na tog sinjaka koju smo našli, ja ne Boga, a Tesla sam, ali vjerujem u svi ara. Znači, ne može na bodaće, jer ja ču sam ne više. Ali ne veri I to možete, ako gledajte, znate, na Youtube, ucajte probajte sa riječ pakao, probajte žemenski pakao i tako nešto se pi jednom riječmo i izašao sam s njim kakraća prednjača ima priključni CD ovaj sa prevodom svih tih intervjua sa tim naučnicima pola emisija koja je bila na neka sve što znači ja ne kažem da je totalno ali sasvim je dovoljno čuj sasen da ako do se da Naime, ako da je ono žanom znali u nevjeličkim dušama, da se treni na neku, gdje im ostaje bravo? Ostaje je to dačno, samo je ono žanom znači, zna. Zatim, posle toga doživljenja, nakon toga obračuju barne djela, prelazat pre posljedać ukrije jedna konačna barovištva žanom prijeđaju. I ovo obračujete i sestri trebate znati. Ja, Znači, Čebnit i Čehaminom, zaista postoji pravutažena od Hadesu, od Hadesu, od Hadesu, od Hadesu, od Hadesu, od I svatki čovjek nema izbora, hoće mi neće, od nula negdje. Ili u Čebnit i Čehaminom izbora je tvoje, a je kuća, mogućnosti, a više njema popretki. više progledka zato bolje čovjek i na svoju Neko kad punođu. Vidite kako e, sliše mladih ljudi poginu od sadaća mjeseć. Ovdje, ovdje, tamo dano. Tam, I tam. sjećam se crka. Medite, da se pokazivanje monta koji je preživio jedno tako mjeseć. Kaže, mi bili smo koji nismo kladili. Na ime ruba I kaže, crce možište, da je duže vremena. Možda s tobom čovjek krenuo dalje i sad ovaj, onako ko upriču kad se rozi pričaš, ovaj kaže, normalno smo zakasni mi ovo, ono šta je bilo? Kaže, neka samo će neseć. Kad je rekao samo da će neseći, ono bi bilo već. Još je pito koji je auto, neki mi tako dalje, to I on kaže, ja sam vidio šta piše nam rano. I ja se nadam da oni nisu ospili do, do toga i da kakve dana. Naša odnos nisu tako nekrištko noci koji su samo gledali tičili brov, zabava, inno stara stvari. Nisu odljeli prav u svoje smatrije. A kad čovjek ostane planetan, kada su napoli 16 godina, sve obole se spadili na, na čovjeka od 60 godina. Bez razlike i bez izuzeta. Nakon toga, posle sadnog razumljeno 6 a to je odreba dobre zla. To je pogledao vjeri koji mnogi ne razumiju, međutim, kad se porijede i znali, ali druga je veće on jasno. Prvo, vjerovanje odreba dobre zla podrazumijeva četiri rukrajni četiri šarta. Prvo, podrazumijeva Allahom znanjem, da je znao sve šta će se dogoditi od uvijek i za Znači, Allah ovom znanju nije prethodilo neznanje i ne predstavljenu zabraju. Ona je samša, kompletno, od uvijeka To je prvi luk koji priješao. Drugi šak je, nevalitavno što znao da će se dogoditi, zapisao u knjigu koja je kod njega kako se u Koranu naziva, knjiga koja je kod njega ili polno čuvana pločina koja je svijet spisao. To se navodio u muslimovom sariju, u radisu u kome stoji za je poslanicom lava i rekao da je prvom što Adam stoji u i na redijom ono da piše. Pervu je upitalo šta da piše gospodaru, a on je rekao, piši sve što će se dogoditi dok javim skupra. I prve je zapisao, a u drugom radu su to sami kaželi, su se oslušile kada su ponivljene. Znači, njema izmene kada U trećim radu se spominjeno je to bilo 50.000 godina prije stvaraju se zapisano sve koji će list pasiti kada to je vremena previsno. Znači, to je prije. Treći je, Allahov htije. To je da ono što htio da se to tako dogodi. Znači prijedimo su stvoreni da reci, prijedimo stvoreni djene, prijedimo su stvoreni ljudi, sve to je bilo zapisano Allahu so, i htio je tako da se dogodi, mimo njegove volje. E tu čovjek ne ima Međutim, kada je u pitanju šarijat, Allah je šarijatske narbe, kao što su klanja, prosti, daje zeka, ne mora to, ostaje to, tu čovjek ima slovo dvore. Znači, tam ću se naroditi, to što se sve rodio kao sanac, što se sveti rodio kao sanac, što se se je rodio kao sanjice, što se kao sanjice, što se rodila kao žensko, Mi smo ne mogli ocitati to. To To je dio Allahove kosmičke voljene koje mi ne želim A to hoću li ja da nas klanjati? Jel neću klaniti, to je dio Allahove šedinske voljene. od nas da mi bademo, a mi nas prisadimo. I tu je onaj penavit koji se spominje u Aretu, i na Aretu, na Aretu, na Aretu, na Mi smo podobili na Aretu na Aretu, na pa se so sve pobojali i to, a im sam da je prijatelj. Znači, je da ima slobodnu volju, hoćeš imiti pokoleni ili ne, i da slobodno tome dobiješ nadredu, odnosno kazano. Tu je čovjek ova slobodna volja. i zato će biti nagrađaj, odnosno kaželj. I zato da ima njegov da kaže, prisidim se da budem takav, i to nije tačno. Zato je ova recimo navoli, kad čovjek pira nekakvu dunjanočku korist. Nikad neće uzeti nešto gorije. Nego će uvijek gledati da je zemlje gorije. Tako je. Neće neće ova nam je odljeba takva da će uvjet, pa će uzeti lošiju. Nego da ne oceće najbolju, pa teko onda kad stišno tako im pijeti. Znači, otkut dva našine, sada jedan za dunjarno posljednje, jedan za drugo posljednje i za jedan se dobri suđenje. Znači mi ne znamo šta je slučajno i tek kad sve pođe, onda vidimo šta je zaista zapisano, šta je našavno tijelo. I ono što se tiče kada. Jer imate nekih pitanja, slučajno je važno pitanje, ali se shvati da se dokući, ali imate nekakvih pitanja za diskusu i slučno. Koliko je još Znači, mi ćemo sada tu naprijed pražem, tako, tako, 5 minuta, tako. A ako ima neko nekih pitanja i diskusiju, bilo ću jedno što rečeru, je može obručivati samo onome što me Allah dao obizvora, znači apasiv. Sve Allaho veše riječke obrata. Tu čovjek ima samo obizvora. mama Allah je znao šta će oni A čovjek ne zna šta će zavrati, šta bi ih Je Allaho je znanje odunik i zavrati. čovjek to ne zna. I zato pastirin prečerico što kaže vaši učiteljici. Kaže, čovjek ne radi ono što je zapisano, nego je zapisano ono što će raditi. Jeste da su mi razdobili? Znači, nije da mora sve isto što je zapisano neko nego da znamo što je zapisano što će čovjek raditi. Ali mi to ne znamo i zato da ostavamo se na to dok se ne nešto kad se desi nešto, onda kažemo čovjek pita šta to ihsan. Ihsan. Mnogi, vidio sam mnogih prelodilica, pjedeo kao dodočinstvo. A to je grešenje. Ihsan je dodočinstvo, ali ne u ovom slučaju. U ovom slučaju ihsan znači sam šlijensku, lobovarju i ljudi. On ćemo vidjeti najbolji najveću kome Allah Žarašanom podijelio dželetlje u čarvi suvi. Kaže u suvi je misla pa an'am allahu alaihi. Dijelnici će u dželetlu sa onima kojima Allah dava ovom svoje glavu dati. su? Mine nebiji, prvom, vjerovjesnici I to su četiri skupite. I svi oni koji imaju ihsan, oni su u tog nam izabira dvoje ljudi u slavu, koji predstavljaju muški rod i ženski rod, a postoji su stepen ihsana. Koji su to, koji mi to koji znamo, sigurno da su postude stepen ihsana. CD. I za junego biografić naš je Ruben Kadis Sidik, sadašnji Sidik, onaj koji je postigao visanu dužnost. Zareh Osmanli sam govorio kako kad bi svi ima imali cijelo umeta, samo jednu staru knjigu, ajmane gobeklaradrugu pravilno bi imali samo jedno. Dači to je Ruben Kadis Sidik koji je najbolji čovjek na zemlji na koji vjeris od svih narodnog zemljaskog bud, od Adama do osunjera. Koja je od žena? Priču. žena nije od ovog umjeta, to je vrjena, ali jes. Olađer žanom za njim kaže, o ovom um, uvijek svijednika. I sada najta vijena svijednika, znači žena koja je odložavala u drosti glasne prisa. Dobro, šta je to ono nisa? Osnovnih svega, ovdje pisao, kaže da obožavaće Allah kao da ga vidiš. Jer ako ti njega na osnovu ove rečenice zaprijučila da postoji dva stepena nisa. Jedan je veći od drugog. Najveći stepen da obožavaš Allah kao da ga vidiš. Šta to znači? Znači, to su ljudi koji 24 sata živi za Allah dželjšanu, za njehov vjeru, i njihov dan i noć ispunjeni pokolnošću Allah To je imam gazdari upisao kao, kada čovjek, recimo vladar, ima dva sluga Kristina, dvojcu I jedan vlad, kad praže, on izvršao. Praže, on je dobro. A jove drugi gleda u nadara, a pa predpostavlja šta bi jove vodio pogledi do ljudi. Koji je bolji od te blice? Oni što su ljudi i udovori trudu. Prije? Ovo je da su dobi, nije progled. Ali ovo je uradi što se naredi, a ova trud i i da znaje. A ovo kaže, to je čovjek koji ispuni peta u slušnju. Na tom sebe. Prvo, uradi fanzove koji je dužan prema labođe i šanom i prema A to znači hvala pretvakata da se krat postije kada mora, postije do i jač kada mora na pogledućače. Zatim svoj polodič, ako je polodiča čovjek, izraši ovo što je bilo znači, od materijalnih prava itd. Svojim roditeljima, komišinima itd. Znači s, sa svima koji ima neke obveze, izraši. Da li nagran facova, obavljena firma. To je drugi stepe. A nakon na fila svoje slobodno vrijeme koje čovjek inače ima pravo ovaj, da, da radi sješnje razloga ili inače, on i to slobodno vrijeme iskoristi za takvornost i za to dobro lije pravite. To je čovjek koji uradi to. A drugi stepe je čovjek koji obožava lah znajući da ga lah On je malo istotnog sreda, ali je još uvijek u tog krupu ih sada. Odstup Taj krup, mjezatr, to može biti bilo ko od nas, jučer ili sutra, bilo ko. Sada čovjek upita, kad će kijavitski dan? Mi smo bili u ovom uvijeku, zato što tih prognoziranja, pa ovaj godine, pa bit ove ovaj godine, pa svim razli radim gluposti, prodavati sve od strana ulici, pa se nini što ne badumaju. Kad će biti dan, ne zna Čovjek ne zna odnos, od oskosljema latke. Čovjek ne zna ne melek koji će puniti O sami se u Laha, koji se u Laha kaže da i serafil, tako se zove naraka koji će kad je stvore, uproje pogled u Laha i čeka na naravku kad će biti rečeno do pokolenja. Znači, ne zna nijem kad će, ali čeka. To je znanje koja Laha za sebe. Čak samo ove to se kaže a kje vam uhvira? Znači, skoda ne bi nikak, ka, kao da im kažem da, da to uopšte nikom, nikom ne znao ga, to nikom, nikom bi rekao do toga treba utkada i samokrat se da je da je urok. A mudrosti mudrost toga su brojne prije život na ovom svijetu. Znam što ste kakav bi bilo da ljudi znaju tačno koji će godinim biti geodnici da. Ne bi se nikom trudio da radi, da bi stala, ne bi se odzvijala, ne bi se odzvijala, ne bi ništa. Druga strana, ljudi se nekako trudili da radi, da zaslužava glavu postup s ovaj zagonost. Treći, zarijednik je to bio entiket, ne bi uopšte... Samo bi čekali kada će da bi dalje mišljeno da ne to je uopsticu broju, ali ne samo Koliko njih ali ostaje činjenica znači da to zna samo ondačno šalstvo kad će biti i u kojem trebujem To može biti nakon dugo, dugo vremena, nakon malo vremena samo naša odstava. Međutim, poslavljite ovdje ovdje visu ukazu na jednu činjenost. Tule, je da taj, taj donadžer ima svoje predznake. To su predznac i anecki. U ovom su su spomenute dva predznake. Ali da li da vam je to robin? Da robin je dobi srednji gospodarcu. Šta to znači? U Lema ima dva tumačene za ovaj divanis. Po jednom tumačenju koji je zastupan Vrnog gru u Lema iz vrsta, kažu obje se misli na neposlušnost i cije i da će se ponašati prema, prema roditeljima kao prema robin. So, da se misli na pravo ročstvo. A ako je to tako, onda neka savremena u dana kaže na hadisovi nosi poliko jednu atomiju da će prije Giamnickog dana potrebno zaživiti na vasičko društvo. Jer ovaj predznak dana, znači prije Giamnickog dana ljudi se tako ponašati prema robovima da će biti puno, što znači da se nemirovno mora vratiti u vašički sistemi. Da je to također jedan preznak. Kad će to biti, će to biti, pa da će I drugi znak za koji duboko vjerim da se umrštinjava danas, a to je da se ljudi koji su bili čobani, pedoini i inače sironošni, nadmeću u grajanju i I to je zaista, ja sam sada, evo, gleda neko je misljena na procedorane načinama geografija, evo, o Dubaju. U Dubaju, znate če je tamo da je doma? U jedni Arabiške i tako dalje, gdje bukvalno ljudi kažu, što nekakvi njihovi šeplji koji su nepisani bukvalno, jer ja sam tamo da imam nepisani ljudi skroz, Iroon sa tek 68 in osnovna nekala daša. A tek nakon 70 neki dobri se so struvi. Narod i razvoj je počeo od 80-ti par farama, a danes na svijetu. Znači ima i uzvanično največno zgrado na svijetu 70-ti metra. 20. Sad pravi najskupiji hotel uvodi podvodnik Pa, ovo će nekako zagradnjena otrata, ne znam, nije nišće na otrata. Gleda će se otrata, tu su toko lebatu, gleda što ima u Sarajevo. Ciljna će biti u tom smuštu. Tako da su so oni brađeni koji su tu, kad sam da bio tamo prije dvih gleda, sad sam ovaj minijaturno, ono smjerno, jer se nećeš što dolazim. to je ogromno, zaista. Pa ono da ostavljaju nekakva vještačka, pa ti svimi kakve i ovdje ostalo, zaista to nešto. Ali ko to radi, to je interesant. To radi baš, bukvalno, ljudi koji su bili, bili, bili. naučiti to u odlučenju, to u odlučenju prije svega, klimatski jako nestrani. Jako nepoželiti za život. I njihovo stanovništvo koje se razdobavaju, ja u gledu sa slike njevoj i ono, Reci ti Dubaija, ima dočano. Običan dočano. I ima, ima jedan nekoliko da kada čarom smo vrlo su misli je koli koli koli stali. Vrlo su li i kolika je spalina tamo? i vručina, nikada ne bi smo uga spalati uličani. Znači u nekih medilji ne je vručina na Evangu, ali nima spaline a ispanik. Kiša nema neko 5-6 Ja sam, recimo, bilo 5 godina, nikada za tih 3 godina kiša nema. Da, kiša. Znači, jako nekoželjeno, i ljudi su to to je podružje za život, i oni su čak sećali o 180-i godina, unutar od žarbenstva nema oko 150.000, ne mogu govoriti, mi je Ali nukaj li se odžel, jasno s nima nikom nije htio. Šta tu? A sada ga uže odnikam. <laughs> znači, to napetanje u to, tomi tih miselkih praćenima na znaista je sad uzmano. Ima i bukvalno svi ljudi koji su živi u psiromasi i nisu imali ništa, sada bukvalno sve taknički ko će izdrati veću iznađaju i hvala vam svetljimetu. Međutim, te predznaka postoji još. и u našem te predznake dijeli na velike i male. Male dijeli na onih koji su se dogodili, na onih koji traju i na onih koji, koji su još uspravili. Od malih predznaka koji Jer samo pojera našeg poslaniha je predznak da je, da je suđen dan bliži, da ne ima više naroda. Poslanički Mladisu koji urežili od buhari rekao da smo mi se da ne umet na zemlju. Od rade mada I zadnji je umet. Znači da ima više. i to znači da je predznak suđen. Zatim Mladisu jasno rekao da je poslanički sam poslat na ovaj svijet i suđen dan kao ova ono dva prsta. Kažu vrlo. Ova dva prsta, od dunjaluka što je prošlo predstavlja ovaj prst. Ovoliko je prošlo, a ovoliko, samo kolika razlika dva je dva prsta je ostalo. Znači u odnosu na prošlo, to je više. U drugom hadisu je drugoga, opisao da je ljudima sa ovog vremena, nakon slasni našeg prstana. u odnosu na dunjaluka što je bilo i prošlo, ostalo kao iskus, gdje je kada ispali moda, pa ostalo još samo nekada bilo si. Decidan, znači, još mogla da je nije stanih na to. Znači, jako malo, kad se kaže jako malo bonusu na ono što je prošlo, smo za miliju milijoni godine, tako da ne znači, Ali, u onosu na ono što je prošlo, znači, malo već. Od tih modađa je također, koja se je se dobedila prije Ameradna, Ameradna, Ameradna. Zatim, e, da je rađutio nekakve vlasti, pa pojavu gluda, pa pojavu kamrati, pa pojavu piranjki, danas jedna je osni poslov, pevaj je od preznaka sudnje dana. Zatim je od da se zaboravi na velike preznake sudnje dana, a to je pogotovo do džavna da se zaboravaju piče. To je dan od preznaka. K'o da nas zvore, Skoro. To je od malih predznaka, od velikih predznaka mi ih imamo desetno. Prvi je pojav od To je čovjek koji je ona džavu stvorio, nam je Adamo Potorom, koji živi i čeka vrijeme kad će biti pušten. Ona ćemo dati nekakve moći nadprirodne kojima će zamaditi ljude. Neposlanika nam je predvručio da bježimo, ali ako ljude proživljene, dok se i je da se štitimo od njega učenju dolepijesu Anjelom Azirom i učenjem prvih desetajte, suje, ok. E, zatim dolaze i sada i sada. Nakon toga pojave i džuđajom i džuđajom i džuđajom. I onda osnovno sve što je merano da je preznaka. To je izlaznik sunca sa zapada. Kad sad će sunca sa zapada, tada će gotovo. I to je već, kako kažu, Jutro Kijanitski dan, ono znovu, a nakon toga nastupala Kijanitski dan, a da će lišao toga vidim svoj čovjek je otišao, a po sami samu Allaho Revisalima rekla nisu kao I tako tada je po sami sam to bio inđe u Bio mi je taj hadis izašen, A što se tiče dijelova imana, ovoga nisu spominuto šest, a nije ima puno više, u Buhariju se vi spominuto neko, znači sam rekao, da ima se sastoji 60 od 68, 70 i nekoliko dijelova. Najvažniju dio imana, ili da vam, ne mi ukloniti sam jednost put. Ulema je pokušala da nađete sve dijelove imana 101. među njima je bio Ibn Ljubi Hatim. Nakon njega je došao Ibn koji je iz Kur'ana i Sunnita promogio 77 dijelova taška. Iz svih tih 77 dijelova a, dr. Vlad Svjedić je izložio ovu prekorotu, koji su pisani A onda u zadnje vrijeme vidio sam da izdruje knjigu o naslovu Bogaranski Ako ko želi vidjeti sve te ogranke imana, od čega se sve ima sastoji, može uzeti to u knjigu i vidjeti upračiti. Bolemo vam da želimo da nas oskrbi, najbolje u Opskoj dom, da nas oskrbi iman da nas sažuva od svakog zla i da na najljepši način i usvrti na najljepši način i da budemo doništvo ima činitice. Allah, hvala vam koji ste došli, hvala našoj maći, to je u petak kuda, to je ponovno prijavanje iz naukih kristurana, Hrvinska kudu.